O Poder Secreto da Oração e do Jejum Autor Mahesh Shabda Capítulo 8 Pioneiros da Oração e os Fatos Relativos ao Jejum Para irritação de alguns e prazer de outros, as disciplinas religiosas da oração e do jejum aparecem em cada canto e brecha da Palavra de Deus e na história da Igreja. E onde quer que encontre oração e jejum, Você encontrará vitória em meio às dificuldades e milagres que invadem o impossível e a intervenção sobrenatural, permanentemente contrariando as intenções naturais. Em outras palavras, Deus tem a tendência de evidenciar sua glória e poder onde e quando o seu povo se propuser a orar e jejumar diante dele. Esther, a virgem judia que foi escolhida para... Substituir Vashti -va como rainha da Pérsia, esposa do rei Xerxes, chamou todos os judeus que estavam sob o domínio persa para se juntar a ela num solene jejum. Ela se absteve de toda comida e água durante três dias, porque a vida do seu povo estava por um fio. Benister 4,16 A fiel Ana, uma viúva com aproximadamente 84 anos que literalmente vivia no templo, devotou sua vida à oração e ao jejum diante de Deus. Mesmo naqueles anos mais difíceis, ela foi reconhecida e honrada como profetisa. Como é muito comum, como pessoas cuja vida é permeada pela disciplina da oração e do jejum, Ana destacou-se, assim como o ancião Simeão, que profetizou sobre o infante Jesus. Tanto Ana quanto Simeão viveram com fome conforme o tempo e direção divina. Seus passos foram literalmente estabelecidos pelo Senhor. Para Ana, os mais de 80 anos de caminhar com Deus culminaram no momento em que ela olhou para a face do Deus encarnado e imediatamente começou a proclamar a verdade a verdade a respeito do Filho escondido de Deus. Como aquela mulher pôde? Chegar diante de estranhos e de repente saber que estava olhando para o filho escolhido de Deus. Ela nunca deixou a casa de Deus e constantemente servia a Deus com jejum e oração dia e noite. Vem Lucas 2,37. Diferentemente de Ana, a maioria de nós está tão ocupada com as questões da vida que a realidade de Jesus fica cada vez mais obscurecida. Precisamos ver Jesus de novo. Evidentemente Ana viu Jesus porque jejuou e orou. Essas coisas também nos ajudarão a ver Jesus mais claramente. Cornélio era um centurião romano que comandava um grupo de soldados romanos chamado Pelotão Italiano e ele era um adorador devoto de Deus também. Embora não fosse judeu, orava constantemente ao Senhor E a sua paixão e seu grande favor aos pobres Lhe haviam proporcionado uma boa reputação entre os judeus de sua região Ele teve a visita de anjos e recebeu a ordem de procurar Pedro apóstolo E quando Pedro se encontrou com Cornélio O oficial gentil disse a ele Em Atos 10, 30, 31 lemos Há quatro dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às três horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Talvez não tenha sido por acidente que Cornélio, o primeiro gentil convertido a Cristo, fosse um romano. Deus rapidamente demonstrou que sua graça salvadora estendeu-se até para as duas principais raças envolvidas na crucificação de seu filho e, portanto, para todas as raças, tribos e línguas. É significativo que Cornélio estivesse constantemente orando a Deus e não foi por acidente que ele recebeu uma visitação sobrenatural quando jejuava e orava diante do Senhor. Foi para esse homem que praticava a disciplina da oração e do jejum, em sua busca por mais de Deus, que o mistério do Evangelho, que salva toda a humanidade, independente de raça, cor, cultura ou sexo, foi pregado primeiro. Porque Cornélio estava orando e jejuando mais, por mais de Deus, ele o escolheu e a sua casa para serem os primeiros no reino gentil a receber o batismo do Espírito Santo, com evidência do falar em línguas. A moral da história é simples, se você quiser unção, ore e jejum. O apóstolo Paulo e todos os 276 passageiros gentios que embarcaram de Alexandria, Egito, em direção a Roma, observavam um jejum de 14 dias completos, de acordo com Atos capítulo 27, quando Júlio, o centurião romano responsável por Paulo, foi persuadido a navegar contra o conselho do apóstolo, e o navio quase foi destruído por uma tempestade. O que salvou a vida daquelas pessoas foi apenas a sua obediência ao conselho de Paulo, dirigido pelo Espírito. No contexto do registro bíblico, fica claro que foi a oração e o jejum de Paulo diante de Deus, que salvou aquelas vidas e persuadiu o centurião romano a desafiar o procedimento romano militar padrão. O jejum solitário de Daniel e sua longa oração diante de Deus literalmente salvaram sua nação e frustraram os principados demoníacos que procuravam impedir os propósitos de Deus para Israel extras o profeta, jejumou diante de Deus quando enfrentou uma tarefa impossível e uma situação impossível. Jesus, é claro, jejumou por 40 dias e venceu a tentação do inimigo antes de seguir adiante no poder do Espírito para lançar seu ministério e sacrificar sua vida pelas pessoas. Davi jejuou muitas vezes em sua vida. Quando Deus o transformou e o transportou da obscuridade de uma vida de pastor de ovelha nos campos do seu pai, para o trono de Israel e Judá como o maior rei depois de Jesus Cristo, o rei dos reis. O jejum está em toda a Bíblia. Ele sempre parece ficar evidente quando uma pessoa comum precisa de um poder extraordinário, provisão e perseverança para vencer os impossíveis, os inimigos e os obstáculos mais estranhos. Na história, o reavivamento... Aparece quando as pessoas buscam a Deus por meio da oração e do jejum. O primeiro movimento missionário mundial começou no século I, em Atos 13. Qual era o contexto para essa explosão do reino? Como a igreja orou e jejumou, Deus os enviou. Você também descobrirá que Policarpo, no ano 110 conclamou aos cristãos a jejuarem para que pudessem vencer as tentações. Tertuliano também defendeu o jejum no ano de 2100 como um grande objetivo da religião. Martinho Lutero, reformador, também jejuava. Quando ele trabalhou com os manuscritos antigos para traduzir as escrituras para a língua alemã, associou seu trabalho com oração e muito jejum. Não é surpresa que a tradução de Martinho Lutero seja uma das mais importantes precisas e inspiradoras versões bíblicas que já recebemos. Quando estive na Alemanha, algumas pessoas leram a Bíblia para mim, traduziram palavra por palavra para o inglês. Foi algo muito especial. João Calvino também jejuava regularmente, assim como John Connox. Praticamente todos os grandes evangelistas oravam e jejuavam. Charles Finney escreveu em sua biografia, que frequentemente jejuava em particular. Ele disse que quando a bateria do Espírito Santo se descarregava, quando sentia a unção do Espírito enfraquecida, imediatamente fazia um jejum de três dias e sempre terminava esses jejuns, sentindo-se recarregado. Deixe-me descrever os resultados daquela bateria carregada. Quando Charles Finney entrava em uma cidade e começava suas reuniões, as pessoas que adentravam as fronteiras e limites daquela cidade começavam a chorar porque um espírito de arrependimento caía sobre elas. Quando Finney entrava em um armazém, as pessoas daquela fábrica morriam no espírito onde estavam, fossem elas santas ou pecadoras. Esses fatos estão registrados nos jornais e revistas da época. A presença de Deus estava com Finne com o tamanho poder que as pessoas vinham e eram salvas. Quando Jonathan Edvard pregou seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, As pessoas do auditório disseram que sentiram um chão se abrir e revelar as profundezas do inferno, fazendo com que clamassem a Deus por misericórdia e perdão. Edward associou seu preparo à oração com jejum. John Wesley acreditava firmemente no jejum e jejuava todas as quartas e sextas-feiras. Ele era tão convencido de que jejuar deveria ser uma parte obrigatória no estilo de vida de um ministro, que disse a todos os seus candidatos ao ministério que eles deveriam comprometer-se a orar e jejuar toda quarta e sexta-feira se quisessem ministrar com ele, evangelizar ou pastorear uma igreja fundada por intermédio daquele movimento. Ele se tornou tão poderoso em sua pregação que se transformou na primeira voz no grande despertamento e reavivamento da Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores dizem que há carnificina e o sofrimento da Revolução Francesa que se espalhou rapidamente pelo resto da Europa poderia facilmente ter se espalhado também para a Inglaterra não fosse a pregação de Wesley Wesley deu muito crédito do poder e fruto do seu ministério a disciplina do jejum diante do Senhor o grande pregador e mestre Charles Randall Scudgen encorajou vigorosamente o jejum como fez o missionário americano aos indianos David Brennan Um grande intercessor regularmente associava jejum com a ação. Sundar, devoto de hindu ou homem santo que se converteu após ter tido uma visão de Cristo, dedicou sua vida para espalhar o evangelho e tornou-se conhecido como Santo Paulo da Índia e do Tibete. Ele tentou observar um jejum de 40 dias porque Jesus tinha feito isso no deserto. Embora não tenha conseguido completar todo o tempo do jejum, ele disse que a experiência fortalecera seu espírito, permitindo que superasse todas as suas dúvidas, ira e impaciência. E logo depois desse jejum, ele se aventurou a ir para a fortaleza budista do Nepal para pregar o evangelho. O jejum era uma prática comum entre os grandes líderes durante toda a história da igreja e é exigido e esperado de nós por Jesus Cristo. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. Esse canal fica corroído pelo curso normal da vida desse mundo decaído. E a melhor maneira de limpar o nosso sistema espiritual da corrosão do pecado do mundo é por meio da oração e do jejum. Quando os médicos precisam controlar uma bactéria perigosa, especial que infecta os pacientes, frequentemente aplicam uma dose de dois complementos, mas com antibióticos diferentes, de uma só vez para acabar totalmente com a bactéria. O tratamento antibacteriano duplo de Deus para os germes que assaltam nosso corpo é oração associada ao jejum. Deixe-me dar outra breve lista de benefícios do jejum antes de ir para o lado prático do jejum. Primeiro, você está se humilhando. 2, você verá as prioridades da vida mais claramente. 3, você perceberá o equilíbrio nas áreas de sua vida onde existe o desequilíbrio. 4, sua ambição egoísta e orgulho começarão a se dissipar. Você começará a valorizar na verdade e apreciar as coisas que Deus lhe deu. E você dirá, ah, o ar é maravilhoso, é tão bom estar vivo. Em vez de reclamar, serei feliz apenas se tiver o um Mercedes Benz. Você perceberá um prazer mais intenso pela sua família e pelas coisas básicas e simples da vida, como a comida, a casa, uma boa saúde. Uma coisa é certa, depois de jejum Da próxima vez que comer feijão com arroz, você dirá, Jesus, muito obrigado. 5 você será mais sensível ao Espírito de Deus e aos nove dons do Espírito Santo, trabalharão de modo mais efetivo em sua vida. As coisas ficarão mais claras para você. Seis, suas áreas escondidas de fraqueza emergirão na superfície para que Deus trabalhe com elas. Lembro-me na época em que estava no décimo quinto dia de uma série de jejuns e dirigia para Ford na Flórida, época em que os habitantes locais chamavam de ranking sem senson Esse termo foi inventado para descrever a multidão de turistas que descem para aquela região vindos dos estados do norte e particularmente do litoral leste. Eles dirigem como se estivessem em uma cidade grande, populosa e com maneiras rudes e gestos obscenos. Os gestos não tinham semelhança nenhuma com o sinal. Jesus, um por caminho. Estavam jejuando quando o motorista que achava que eu estava dirigindo rápido o suficiente, fez aquele sinal para mim. Uma coisa subiu dentro de mim e eu comecei a dizer coisas que nunca dissera antes. Fiquei tão envergonhado que disse Deus, pensei que eu fosse um homem de Deus. Eu me arrependo, não queria ter dito tais coisas. E parecia que o Senhor ria quando me fez saber. Estou purificando você. Quando você jejuar, Descobrirá que os bolsinhos de ira e amargura e outro lixo qualquer que Deus esteja deseja limpar subirão para a superfície. Não censure esse lixo durante o jejum e diga, quando jejum, eu sempre fico nervoso. Deus está purificando você. É uma oportunidade para os venenos do físico e da alma saiam de seu sistema. Apenas os entregue ao Senhor. 7. Deus fará de você uma pessoa menos egoísta. Uma das coisas de que mais precisamos é o domínio próprio. Jejuar ajudará você a ter domínio próprio. A palavra de Deus sobre o jejum. O legalismo e certa ignorância das escrituras tem obscurecido a disciplina bíblica do jejum para muitos cristãos. Deus deseja dissipar todo mistério e irradiar sua luz nessa ferramenta simples e poderosa que leva ao triunfo. A maioria dos problemas das pessoas com que o jejum tem a ver com o legalismo e com o conceito rígido do que é e não é jejum. Muitas pessoas pensam que, se não jejuarem por 40 dias como fez Jesus, não são espirituais. Se esse fosse o caso, poucas pessoas poderiam ser chamadas de espirituais do no reino. Desde os dias em que Jesus andou sobre a terra, Deus nunca pediu para a maioria das pessoas jejuarem 40 dias, E ninguém deveria se sentir culpado quanto a isso. Quando você fala sobre jejuar, algumas pessoas pensam em um jejum completo. Na cabeça delas, a única maneira de jejuar é abster-se de todo líquido e comida. Na realidade, esse tipo de jejum é o mais raro de todos os jejuns, mesmo na Bíblia. Na época do jejum, como em muitas outras, esta promessa bíblica é verdadeira. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32 A seguir estão as perguntas que mais eu recebo quanto à prática do jejum e oração. Quanto tempo é suficiente? Encorajo você a jejuar um dia por semana, se puder. Tente fazer, se possível, um jejum que beba apenas água, ao menos que tenha algum problema físico. Se for difícil demais, por exemplo, talvez você trabalhe no escritório, num ambiente onde é difícil manter o ritmo do trabalho, Apenas com jejum que beba água. Então beba suco de frutas e de vegetais. Comece a noite após o jantar e jejue até o dia seguinte. Ou se você tiver a graça, jejue o dia todo e pare depois de um dia inteiro no café da manhã do dia seguinte. Faça o jejum dele uma parte regular da sua vida e permita que o Senhor trabalhe com as áreas que o impedem de cumprir o seu destino nele. Por que me sinto tão mal quando jejum, se jejumar é tão bom? Quase todos experimentam certos efeitos colaterais desagradáveis quando começam a jejumar. Talvez sinta uma dor de cabeça, um pouco de náuseas no começo. Isso acontece porque há venenos acumulados e armazenados no seu corpo que são purgados quando finalmente você libera seu intestino e estômago. E esse fato é científico. Até mesmo autoridades de saúde seculares dizem que um dia de jejum por semana é muito saudável para o corpo humano, mas também às vezes é desagradável. O jejum vai curar alguma coisa? O jejum não é remédio. Ele trará a vitória para você na esfera espiritual. Mas não significa que você pode jejuar e continuar pecando. Se alguém que está adulterando jejuma e clama a Deus, Senhor, liberta-me, mas ainda comete adultério aquela pessoa não viverá em vitória. Você tem que se arrepender de seus pecados antes que seja liberto deles. Jejuar não é um remédio divino, é uma arma. Nunca jejue para impressionar outras pessoas. Como mencionei anteriormente, o Senhor me levou a fazer 30 jejuns de 40 dias durante 18 anos. Durante aquele tempo, o Senhor não permitiu que eu ensinasse sobre o assunto ou falasse sobre o meu estilo de vida. As únicas pessoas que sabiam que eu jejuava eram minha esposa e aqueles que precisavam saber, por terem algum tipo de associação comigo. No 18º ano de jejum, o Senhor disse, agora você pode compartilhar esses jejuns e contar para os outros. E até mesmo nessa época eu deveria compartilhar tais coisas apenas para ajudar a elevar, levantar um exército do final dos tempos do povo que jejuará e orará para que façam as obras de Jesus e sejam vitoriosos na terra. Mas nunca fui autorizado pelo Senhor a usar a minha experiência de jejum como um sinal de honra para dizer, olhe, não sou espiritual? Se você quer obedecer ao Senhor e começar a incorporar um jejum regular a sua vida, então faça-o de modo mais secreto possível. E se no momento de fraqueza eu quebrar o jejum? Fraqueza faz parte da natureza da disciplina do jejum. Na verdade, esse é o lugar exato que desejamos que o nosso corpo e carne estejam, enquanto ele pode dificultar as coisas no trabalho e em casa algumas vezes. As primeiras 19 vezes que fiz um jejum de 40 dias, só tomava água. Na época em que tinha um fardo pastoral muito pesado para carregar, eu me sentia fraco durante o dia. No sexto e sétimo dia, eu tomava um copo de suco de cenoura. Seis ou sete dias de depois tomava um copo de suco de cenoura, apenas para aumentar o nível da minha força por um tempo. Um jejum de 40 dias é um jejum extremamente vigoroso e deveria ser feito apenas pela direção e intermédio da graça divina. Quando fiz meu primeiro jejum de 40 dias em 1974, conforme a direção do Senhor, ainda era solteiro e morava num apartamento no Texas e estava servindo como pastor sênior de uma igreja naquela região. Adoro batatinha chips, mesmo sabendo que elas não são boas para mim. Cometi o erro de comprar um enorme pacote das minhas batatas favoritas, exatamente antes de começar o jejum. Todas as manhãs depois que comecei o jejum, levantava e ia até a cozinha só para ver aqueles chips me chamam. Hello, Masha. Como você está? Estamos aqui esperando você mas estamos tão sozinhas e somos tão gostosas comecei a arranjar os dentes e continuei o jejum o problema era que o dia todo o apelo daquelas batatinhas solitárias crescia mais desesperadamente estamos aqui, crocantes, salgadinhas censurei-as, tive autoridade sobre elas e as confinei mas não as expulsei No 18º dia de jejum, eu quebrei o jejum. Corri para a cozinha, peguei aquele enorme saco de batata frita e rasguei. Devorei cada batatinha ali mesmo na cozinha. Então me virei para o Senhor e disse, Senhor, sou um homem perverso. Perdoa-me, Senhor. E dali em diante, continuei o jejum e terminei os 40 dias. Uma senhora me perguntou uma vez depois que compartilhei essa história. Você começou o jejum tudo de novo? Eu disse, está brincando? Estou compartilhando isso porque quero que você se lembre que Deus tem senso de humor. Se você estabelecer sua visão de um jejum de três dias, mas se conseguir fazer um dia e meio porque seguiu as placas do McDonald's, do Burger King, que enxergou numa visão, não se aborreça demais. Você fez muito e Deus se agrada do desejo do seu coração, por querer mais dele. Diferentes tipos de jejuns. A maioria das pessoas ficava maravilhada ao aprender tudo quantos tipos diferentes de jejum existem na Bíblia e quantas variações únicas Deus deu aos cristãos na era moderna para realizar a mesma coisa. Esse conhecimento pode retirar muito do mistério e frustração que muitos sente quanto ao tópico e à disciplina do jejum. Primeiro, o jejum completo refere-se a um jejum total em que você não come e nem bebe nada. O tempo máximo para esse tipo de jejum é de três dias e três noites. Se você ficar mais tempo que isso sem água, somente na presença literal de Deus, você enfrentará sérios riscos de saúde, incluindo prejuízo permanente em seus principais órgãos internos e células do seu corpo começaram a desfalecer rapidamente. O jejum completo está descrito em Esdras e Esté e o jejum de três dias é um jejum de desespero um jejum total de fome e urgência da presença do Deus em cena. E foi esse jejum que Esté usou para trazer a salvação à sua nação e a si mesmo Jejum normal, que Jesus observou no deserto, envolve total abstenção de comida, mas com ingestão regular de água. Quando faço jejum, uso aquele tempo para purificar no sistema. Então tomo água destilada, que é uma das melhores maneiras de expulsar os venenos do corpo. Talvez você queira colocar suco de limão na água destilada para aumentar o efeito purificador. Se, se jejumar mais do que 3 dias e quiser ganhar um pouco de força, coloque um pouco de mel na água. Talvez prefira um chá, mas eu recomendo que evite beber muita cafeína, como chá ou café. 3. Jejum rápido de Daniel ou jejum parcial É o que eu recomendaria se você nunca fez jejum antes. O jejum mais conhecido entre os jejuns do Antigo Testamento é o jejum de Daniel. Ele descreve dos seus jejuns, naquela ocasião, Daniel passou três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até que se passassem três semanas. Daniel agradou e honrou o Senhor quando observou seu jejum. Ele não comeu nada saboroso. Porém, em vez disso, comeu vegetais e bebeu água. Em primeira ª 17, vemos Elias fazendo um jejum parcial de bolos feitos de trigo e azeite. João Batista foi especialmente criativo em seu jejum parcial. Ele comia apenas garfanhoto e mel silvestre, de acordo com Mateus 34 Deus honrará um jejum parcial, tanto quanto honrará um jejum total ou completo. Esse jejum é o ideal para pessoas com determinados tipos de condições físicas, como diabetes, hipoglicemia e anemia. É muito prático para pessoas que devem trabalhar com o físico e com a mente enquanto fazem jejum. O jejum em grupo ou corporativo é o tipo de jejum que desviou a ira divina da cidade pecadora de Nidivu, nos dias de Jonas. Milhares de anos mais tarde, o impacto desse, desse jejum ainda é evidente nos dias modernos de Nínive. É o tipo de jejum que Esdras proclamou, bem como o proclamado pela rainha Ester O rei Josafá chamou Judá para jejuar. Em 2 crônicas 20, nós lemos. E o profeta Joel chamou todo o povo de Israel também. O jejum em grupo é como uma bomba nuclear espiritual, altamente efetiva para quebrar as fortalezas do inimigo Coisas a se evitar Quando você está tomando o suco de frutas, evite os sucos ácidos como laranja ou abacaxi que podem agredir o seu estômago. Se estiver tomando suco de laranja, de dilua em uma proporção de 1 para 5. Faça um quinto do suco e enche o copo com água destilada a fim de deixá-los suaves. O suco de maçã é bom, mas cuidado para não sobrecarregar o seu sistema com açúcar. Mesmo na forma natural da fruta, na minha experiência, isso pode enfraquecer sua força e fazer com que você sinta fome. Por isso deve-se diluí-lo. Se você estiver fazendo um jejum verdadeiro, acredite, seu corpo vai apreciar até mesmo as pequenas alimentações. Agora talvez você diga, poxa, para que diluir? Mas bem no meio de um longo jejum, coloque quatro colheres de sopa de sopa de maçã em um copo de água e seu corpo já sentirá um alívio. Elimine carne, carnes e sobremesas. Haverá momentos em que você sentirá desejo de comer apenas frutas, nozes e vegetais. Haverá momentos quando este vem jejum que, a como marido e esposa, talvez tenham de combinar abster-se de relação sexual. Também é saudável que não assistamos a televisão da mesma forma que não comemos durante o jejum. Gaste tempo com a palavra e oração. É bem prático. Você pode jejuar por mais de uma coisa? Se você tem muitas necessidades em sua família ou igreja, talvez seja necessário orar e jejuar por elas de uma só vez. Faça uma lista com suas preocupações ou necessidades e ofereça ao Senhor em oração. Outra questão que ouço frequentemente é, como você gasta seu tempo durante o jejum? Existem lugares em que você não está apenas jejuando, mas você se transforma em jejum. Você quase se torna como um jejum. Se você pode orar, então ore. Se você não pode orar, então se torne um jejum diante do Senhor, porque você está vivendo essa verdade. E quando for de orar, ore. Outras vezes o Senhor lhe dará seu tema para o jejum. O Senhor dará o tema aos pastores para o jejum de toda a igreja. O momento pode ser o arrependimento, o outro pode ser o evangelismo, quando toda a igreja ora e jejuma pelas almas. Nunca me esquecerei da época em que o Senhor me deu um tema muito especial para um jejum individual. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 5 anos de idade e aquilo deixou um vazio profundo em meu coração. O Senhor me disse, quero revelar a você a minha paternidade e eu me tornarei um pai para você. Todo o tema daquele jejum de 40 dias em particular foi a paternidade de Deus. Isso trouxe grande paz, conforto e realização para mim em uma área muito importante. Respeite seu corpo quando jejuar. Há momentos e períodos nos quais nos sentimos fracos durante o jejum. E é muito importante que você respeite seu corpo. Não abuse do seu corpo. Respeite-o. Meu corpo já levou o Evangelho a regiões remotas da África e trouxe centenas de milhares para Jesus, porque é um corpo saudável. Se eu tivesse feito mau uso do meu corpo durante aqueles anos de jejum, não teria sido capaz de ter ido àqueles lugares. Quando o jejum é feito com sabedoria e cuidado, ele é uma bênção para o seu corpo porque permite que o seu sistema digestivo descanse e elimine resíduos venenosos e toxinas. Como você respeita seu corpo durante o jejum? Se você se sente fisicamente fraco depois de diversos dias de jejum, sente-se e descanse um pouco. Se você tiver de percorrer muitos quilômetros um dia antes de começar um jejum, Deus pode lhe dar graça para fazer isso quando você jejumar. Entretanto, se você se sentir fraco demais para continuar o trajeto por causa do jejum, respeite seu corpo e espere até terminar o jejum para retomar sua agenda. Uma das coisas mais importantes que fazemos durante o jejum é dizer ao nosso corpo quem é o patrão. Quando o seu corpo gritar estou com fome, a sua tarefa é dizer com firmeza, cale a boca. Entretanto, não seja cruel com seu corpo. Respeito em uma vez subjugado, ele servirá a você, bem como aos propósitos do Senhor. A verdade faz a diferença. Gostaria de mencionar algo que é muito importante quando se faz um jejum e ora por algo específico ou milagre. Durante uma enorme conferência na Nigéria para quatro mil pastores eu disse, vou lhes dizer uma verdade que vai libertá-los. Ela fará total diferença em seu ministério. Eles começaram a imaginar o que poderia ser. Então eu disse, vocês não são Deus. Sei que essa verdade soa muito simples e óbvia. Mas se atentarem para ela com cuidado, serão ajudados a se lembrar que vocês não têm as responsabilidades de Deus. Existem determinadas coisas que não compreendem. Por exemplo, eu não sei porque todas as pessoas não são curadas quando oram crendo em nome de Jesus. Mas encontrei paz na verdade revelada de Deuteronômio 2929 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós os nossos e aos nossos filhos para sempre. Comece pequeno e vá progredindo para jejuns mais longos aos poucos. Derek Prince foi um dos meus principais professores e ele me ensinou durante nossas viagens e ministério conjuntos. Ele partilhou comigo que o jejum mais longo que fez naquela época foi um jejum contínuo de 14 dias. Eu poderia comparar aquele jejum com o jejum de 40 dias que acabaram. Não. Derek era um dos ministros mais ungidos do mundo e ele tinha uma vida disciplinada de jejum. Ele e sua esposa jejuavam todas as quartas-feiras do ano. No final do ano, haviam completado 52 dias de jejum. Estou compartilhando isso para mostrar que a disciplina do jejum é flexível e focalizada na intimidade com Deus, não em uma versão dirigida de performance rasa de gastar seu tempo com Deus. Deus lhe dará disciplina para responder ao seu chamado ao jejum, mas comece com moderação. Não comece imediatamente com o um jejum de 21 ou 40 dias. É bíblico fazer um jejum de um dia. Um dia do Yom por o dia da reconciliação judaica. Os filhos de Israel observavam um jejum de um dia. olhamos o jejum de três dias feito pela rainha Estéia por Esdras. Daniel também fez o um jejum de três dias, bem como seu jejum parcial mais conhecido de 21 dias, ver Daniel 10, 2 ao 3. O jejum mais longo de 40 dias foi observado por Jesus, Elias e Moisés. Se você planeja fazer um jejum e tem problema médico com diabetes, está tomando remédio, está grávida ou amamentando, armamentando, encorajo você a consultar um médico antes de fazer o jejum. Em geral, entretanto, todos podem fazer um dia de jejum sem comida e bebendo água ou sucos de fruta ou vegetais. Você também é livre para fazer um acordo de limitar sua alimentação, ingerir apenas uma salada no dia de jejum ou comer apenas lentilhas ou vegetais. Existe um grande valor em cada um desses tipos de jejuns, porque você está colocando o Senhor e as coisas do seu reino em primeiro lugar e os apetites do seu corpo em segundo. O que esperar? Eu já discuti os primeiros sintomas que a maioria das pessoas experimentam durante os primeiros dias de um jejum, dor de cabeça, náuseas, algumas vezes tontura e tensão no pescoço. Uma boa notícia é que depois que você consegue ultrapassar a barreira dos primeiros dias, você começa a se sentir muito bem. Quando estiver no quarto ou quinto dia, atingirá um espírito de calmaria. Você descobrirá que não vai querer comer, mas logo que o jejum terminar, você sentirá fome novamente. Então você precisará aprender como terminar adequadamente o jejum de maneira segura. Encorajo a ter um tempo disciplinado de leitura bíblica e oração durante o jejum, porque você também descobrirá que o diabo tentará atacar você naquele momento. Ele odeia quando os cristãos jejuam e oram, e a batalha espiritual pode às vezes ficar intensa, mas existe vitória à frente da situação. Geralmente Satanás nos ataca durante o jejum, na esfera mental, na forma de depressão, que se manifesta num sentimento de opressão. Somente ore em direção da vitória. Não diga, ai, o que está acontecendo comigo. Estou aqui buscando Senhor, estou deprimido. Apenas tenha autoridade sobre o espírito do diabo que está atacando. Espere por ataques espirituais, porque você está cometendo um ato de agressão contra o reino do diabo quando jejum, ele tentará atacar, mas simplesmente amarre as coisas que ele enviou ao seu caminho e lute contra elas os filhos e o jejum temos uma experiência de que filhos podem participar em jejuns moderados conforme eles aprendem e crescem na fé, nossa igreja local jejum em grupo regularmente, essa prática tem proporcionado uma excelente oportunidade de disciplinar os nossos filhos nessa graça Em uma cultura em que o jejum faz parte regular da vida espiritual, os filhos ficam ansiosos para participar da comunidade. Do mesmo modo que a nutrição e a alimentação são importantes para o crescimento das crianças, há inúmeras maneiras que elas podem encontrar para caminhar nessa disciplina de humildade, obediência e auto-sacrifício. Elas podem escolher jejuar da televisão, filmes ou videogames. Fiquei emocionado ao ouvir um garotinho de 8 anos perguntando se poderia guardar seus cookies servidos no lanche da igreja para as crianças porque ele estava jejuando de sobremesas como parte do nosso jejum corporativo, que terminaria no dia seguinte. Ele não estava limitado pela religião ou legalismo, mas estava entusiasmado e levou sério sua parte no muro da oração e do jejum da nossa igreja. Ele entendeu que fazia parte integral do nosso corpo da igreja. Descobrimos que muitas famílias também tinham um testemunho de poder e unidade ao participarem dos jejuns familiares. Outros têm uma rotina de jejum em família com seus filhos. É tão natural para eles quanto escovar os dentes e ler a Bíblia. Uma família da nossa igreja vai separar uma noite por semana para fazer os jejuns corporativos mais longos. E, em vez de jantar, Eles vão gastar um tempo louvando e orando ao Senhor. Cada um tem uma oração específica e, no final, eles têm a comunhão. Durante o jejum familiar, seu filho de seis anos de idade perguntou, esta noite é a noite que teremos a comunhão no um jantar? As crianças gostam muito disso, pois o Senhor as visita de modo, modo especial. Quando os filhos ficam mais velhos, eles têm um entendimento maior do significado do jejum e podem começar a escolher quando e como querem jejuar. Quando uma das nossas famílias precisou dar uma parada nos negócios, eles mencionaram os filhos que estavam orando sobre o assunto. Mais tarde, sua filha de 11 anos aproximou-se de sua mãe e lhe perguntou, o pai ainda está precisando de novos empregados? Então continuou, você poderia me explicar novamente o jejum de Daniel? E sua mãe lhe disse que era um jejum de carne e sobremesas. E sua filha disse, bem, na verdade eu não gosto muito de carne, mas adoro queijo. Provavelmente eu deveria jejuar queijo também. Vou fazer o jejum de Daniel três dias pelo papai, para que ele arrume funcionários que precisa. E imediatamente após o jejum, seu pai arrumou o um número exato de funcionários que precisava. O resultado do jejum de sua filha foi inconfundível. Incluir as crianças no jejum não é apenas um ritual, mas uma oportunidade de ensinar-lhes o poder exponencial do jejum com o propósito de passar a sua verdade à próxima geração. Nossos filhos estão recebendo uma revelação da graça e vendo o testemunho do poder que surge quando nos humilhamos diante do Senhor em obediência à sua palavra. Termine o jejum com sabedoria. Exercite sabedoria ao quebrar o jejum, isso é especialmente importante se você for quebrar um jejum de 7 dias ou mais. Novamente eu insisto que trate o seu corpo com cuidado e com respeito. Frequentemente ouço pessoas falarem durante os jejuns corporativos, quando terminar esse jejum quero comer o maior bife do mundo, e um prato bem grande de arroz e feijão. Se você fizer isso, vai agredir o corpo. Quando você terminar o jejum bem longo, faça-o gradualmente. A arte verdadeira de jejuar com sabedoria é saber como começar e como terminar um jejum. Eu recomendo que você limite sua primeira alimentação a pequenas porções de frutas, saladas, caldos vegetais ou iogurtes e depois de um tempo você aprend aprenderá qual é a melhor coisa para seu corpo ao concluir um jejum. Agora devemos continuar a examinar o poder incrível do jejum corporativo e seu papel no grande reavivamento do final dos tempos.